Заповідалося на те, що з Мустафи справді виросте з часом гідний наступник трону. Але тут від нової жони Султанської народився Мехмед. І тепер ніхто не міг вгадати, якою буде воля Султанова. У малого ж Мустафи поява суперника ще більше загострила пиху. І саме в цей час випадкові треба було звести малого пашу з новим великим Візиром Заради малого на вечерю було зварено чорбу, юшку Сулейман звелів подати три дерев'яні ложки Першу дав Ібрагімові, другу – синові, третю став їсти сам Але побачив – син не їсть «Паша, Мустафа, – ласкаво сказав султан, – прошу вас їжте?» Тоді хлопець, перекошеним від ненависті обличчям, ледь не плачучи, вдарив своєю ложкою об коліно, переламав її наупіл, кинув цурпалки і вискочив за столу. Сулейман подивовано відклав свою ложку. «Що з вами, паша Мустафа?» Ібрагім вмить збагнув причину гніву султанського сина. «Володарю Мустафа, – сказав він із спокійною твердістю, – «Ви зробили це тому, що султан першому мені дав ложку. Хіба не знаєте, що я раб, і його, і ваш?» «Я не знаю, хто тут раб», – крикнув хлопець, «бо ти той, хто щодня тут їсть з моїм отцем, і кому він ложку дає поперед мене, а я вперше допущений до султанської трапези». Сулейман обнявся і надав йому нову ложку. Ти повинен полюбити Ібрагіма Пашу так, як люблю його я, бо він найвірніший мені. А я, рівнево спитав малий, після вас, володарю Мустафа, поквапливо мовив Ібрагім, після вас. Знав, що треба завойовувати навіть дитячі серця, коли хочеш утриматися на тих височинах, на які тебе закинула доля. Весілля Друга дитина прийшла на світ передчасно. Витушилися мовчазні, мовтіні поветухи Ебе. Гаремний ходжа мерщий виписав на фіалковому папері вірші з Корану «Нема, крім нього, живого, сущого, не оволодіває ним ні дрімота, ні сон, йому належить те, що в небесах і на землі». Поки не висохло чорнило, папірець кинуто в скляну венеціанську чашу, залито водою і потовчено. Ходжа тричі прочитав над водою, тоді дали султанші випити, щоб пологи пройшли легко і щасливо. А не відчувала ні болю, ні страху. Бив її невтримний дрож, горіла вся в лихоманці, а самі здавалося, що вся в холоді. Ще й благала когось, пустіть мене в дощі та в сніги, ой, пустіть мене назад, хай миють дощі і засипають сніги. Лежала в своїх розкішних покоях, оточеними тушнею, шепотом, переляком і зловтіхою, а здавалося їй, що блукає в батьківському домі, в рогатині. Бачила його весь перед собою виразно. Два ганки високі, з'єднані просторими сіньми, у сініх дві печі, в кахлях, зі стрільцями і дикими звірами. Дубові двері ведуть до світлиці. У світлиці, вздовж стін, липові лави, вкриті полуавниками з червоного сукна. Під образами великий стіл флядровий, зроблений із шматочків різнобарного дерева. Коло столу липові ослони. У світлиці замість ослонів дерев'яні дзиглі. Тут посуд дорогий. Ще далі... Покій, спальня господарів, дубове ліжко, скрині, куті залізом, скриньки з коштовними книгами. Слуг панотець Лісовський довго не тримав, хоч і мав для них на другій половині велику хату і комору. «Кормить лусто», – вигукував зневажливо, а служби не питай, бо, тільки вбравшись, на високих підківках до дівок дибле. Ти за борщик, а він за штуку м'яса, Ти за пляшку, а він за другу. Батьків голос змішувався із співанками, Співали подруги, співала мама, Олександра, співала й вона сама. Ось таке. Сьогодні купала, Срібна роса упала,